Bidaoaldeko herri mugmen duen irratsaioak. Pazu mediak eta antxeta irrratiak ekoiztutako emankizunak. Poliki? Pentsatu, osasun mentala, patxada, ausnartu, buru jabetasuna, herrien nagusitasuna, lurra, natura, bioniztasuna. Txingurri Otsak Ratzaldeon, hendikam uh, Ratzaldeon, limoi Zemogu zahiltza? Ba, ondo, ja ya... Otziberia o... Siberia, Ragoek pasata, ja hau... no, Euskal... indikan... Euskadi tropikala dirudia Bueno, arahendikan Nain besterako ez, ez? Bueno, bueno gau, lamairu grado, goxo, goxo Eguskitan Baratzan, otzeiten otze zun gaur goizian Ba, itzaletan la... Kaka karreti Karreti batzuk eraman ondoren, ja Bero, bero, bero. Hortuko ba, ditu ere bai gure entzule guztia, kongietorriak txingurri hotxakera, txapa, zintzilik, edo tantxeta errati entzuten ari zarete. Eta bi astetik behin, aldatxa baratzako kideak gaitu zute zuekin, hemengo baurrengo orduan, mainbat ba gai ekartzen dizkizuegu eta orkestukoko ditugunak barentxe bertan jakin dezasoen ba hain zuzen ze izango dugun urrengo orduan eta gure lenda biziko gaia ba elkarrisketa bat izango da gorka izango dugu telefonaren bestaldean bera auzolan ekimeneko kidea da Eta azte buru honetan e, ba, jardunaldi batzuk ospatzen dituzte Mintegi batain zuzen, txampon, sozialaren ingurukoa Eta esan bezala, ba, gorkak e, guzti horreta zitzen ingo dugu Gauza gehiago izango ditugu ezalda horrela endika? Bai, gero ere senda, belarrei buru zitzen dugu Bueno, hori irratiko nirratiko lagunen esker Gaurkoan melisa izango dugu Melisa, Melisa, si no se me mata... ...o nola da... <risa> <risa> Iñameterita enganxatol duzu horrelako hau estirik... Ba, seguro zu ni baino gello... <risa> <risa> Gero ere... <risa> ...recetaren bat eukiko dugu... ...ezda ala limoi... Hala da eta receta, ba, baserri talden web horritik kateratako receta izango da haber bilatzen dut, intsaur eta kalabaza patea, nahiko interesgarria, ez? Bueno, xo, bueno. xoa Oso, Eta badugu, basure kateratako zure testuaren edo zure gogo eta horren bigarren partea entzule fideela direnak gogoratuko dira ondela pare bat aztea asizinela ba, itzei egiten e, baina ez nes gogoratzen zehazki ze gaia zen? Ba, batez ere, bueno, izan zen ba, zarrera moduko <coughs> zatitxoa, bueno, bitarteri biter, bitartekari gabeko komertziari buruz hasi ginen itzei egiten da bueno, nazaldu genuen Ba batez ere nola jun joan den hogeita eh, hamarretik hogemarreko hamarkadetik oneea, ba, estat espainoa restatuuko ba, egoera nekazale egoera. Ba guzti hau beraz horrengo orduan hemen txingurri otak saioan. Herriotxak Herri mugimenduaren irratzaio Ausu mediak ekoiztutako emankizuna Eta handika hondo iruditzen bazaizu Guzti horrekin hasi baino lehen babesti batekin utziko ditu gure entzuleak Bapiskabak girotzeko gure saioaren idiosinkrasia honetan Es tú, bueno, mai, no la vayas con folk a lo que era todo, pero, bueno, pues que fijo gusta tú cosa y zula. Folk contemporánea. Es ese pero no es en vez, te ahorrar de ti por ti. Bob Dylan, haré que lo digo. You're dressed so fine do the bumpy dime In your prime Then you People call Say beware all your bound to fall You thought they were all Kidding you You used to Laugh about Everybody that was Hanging out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 gonna have to get used to it you say you never compromise with the mystery trend but now you realize he's not selling any alibi as you stand to the vacuum of his eyes and say do you want to? zingorri otsak entzuten ari saretan xeta txapa ta zintzilik irrati edan eta esaten genuen gorka izango genuela telefonoan urrengo minutuetanauzolan ekimeneko kidea da bera oraingo asesindu berarekin harremanetan jarri pixka berandu xego saiatuko gera eta orain eingo duguna ba izango da gure beste gaietako batetas hitzein zeren endikak ba iria eta landa eremuen arteko erlazioaz hitz egiten zigun aurreko oraindela 2 aste ba sarrera moduan e, ibili zinen biskat e, horretaz eta gaur e, ba zeo zer gehiago duzu hitz egiteko zeren askenean Ba, itxe egiten ari izaren, e, edo, bueno, oinarritza atartzen duzun testua, nahiko luzia da, eta e. esan genoen, gutxinaka gutxinaka, jungo inela, ba, guztion eta zitze egiten, ez? Ba, nahiko luzea eta teknizizmoz betea. Gainiak, gazteleraz dago, eta itzulpen egiten <risa> eiten ari izan, nola ja. baita, ez? Ba, bueno, gaur, igual, itzulpena, momentuz-momentuzko itzulpena izango da, baina, bueno. Ba, e, <coughs> itzen genuen bezala, oraindela bihazte, Ba, así ginen, ba, kokapen historiko bat e egiten gutxi gorabeha, ba, nola hiri handienak historikoki historiko, historiko ba landalurretik hurbil sortu eta dadu ziren. Eta bueno, ba, nola garatu omen dire hiri ba <coughs> iriaren extrarradia edo area periurbana deitzen deritzutena. Da, bueno, da, nola irinekasariek, edo, ta, ba, landa lurraek e, iri handien tatik urbil zeuskaten banekasariek, ba, nola bere, ba, nola, askok, saldu omen behar izan dute beraien ustiaketak, ket, ustia eta nola, ba, beste batzuk, ba, eh, mm, mm, a ver, beste batzuek, ba, horre... Eh, Ba, Enekasiz eh, ba, esp eh, de espantzi bora pasatu omen direta da hmm. dana agrokimikoan eginez eta guzti hori, baiz? Ba, bueno, ba, nola ere ba, lurre nola urbanizatu omen dire ba, e, aspigituren eta nola autopistak e, e, trena trena intermodala, eta guzti hori lure mankorrean. Lure mankorrean. Lure mankorrean, bai. adosatuak, eta, eta olako basakeriak, ba nola kendu, om, om, bueno, akatu homen dute lurre mankorrenak. Daur duan, ba, leno patatata hartua landatzen ziren lekuetan, zirela mendiak, eta leku aldapatzuak, mm -hmm. ba, orain baratza egiteko direta Baina gure baratzaren kasuan hori argitagarri ikusten da baur eh, irungo malda baten kokatuak egonda ibarla hauzoan ikusten da espiskat lehen garaibatean batean, izango zirenak eh, nekazan lurrak gaur egun eh, badena hiri eta zementu bilakatu dira Eta azkenian pues, gu gaurregun e, gabiltza egiten baratza, ba, len, ba esaten zenuena, lehen e, ardientzako, edo akaso patata edo hartoa landatzeko izango zen e, lur puska batean. Oi, hori da do belarrerako gabiltzen zen lurrezen mm -hmm. bat. Horduan, ba testu inguru horretan, on ja nekasaritza hiri area per, periurbanoak edo iriaren estrarra diotik, Ja, bat ere akatua da eta ez ezineskoa da anekdotikoa da ba lurren ustiak eta hor ba bueno, testu inguru horretan ba nekasaritza ekologikoa eko, elok, ekologikoaren agerpena ba oksigeno baloi bat bezala agertzen da zen, zenbait ustiak ustialekurentzat ez orduan hasieran 80ko hamarkadan ba lantindariak izan ziren ba ustiak eta leku hoiek ba mm, no ba, oso sentsibilizatuak zeuden ba, problematika horrekin, ez? Batez ere gizarte mm, gizarte ekologiko baten beharra ikusten zuten eh produkzio industrialaren kontra, ez? Orduan no la juten, no la juten san garatzen, ba agri, e, nekasaritza industriala da horrekin ba, orre, batera agertzen ba, dira nola la ba, gaitz ba gait eh alimentarios hitza, baino elikaduraren, elikaduraren, elikaduraren, elikaduraren no. gaitzak, es, ba adibidez ba, behieroak edo O kontaminatu horiek, tuia anticantibiotiko antibioticos goraino lepo edota gripe gripe aviar hori dumendana la gripe porcina ere gusti hoiek animalei guztiek izan dituztelakoak bai bai ba gainera ciclico badire bost urtero baten bater hortzen da baten batez edo ardi, ardi transgeniko klonatu horiek, hoiek ez transexualak Antitranseksualak <laughs> hibilitzen egu eh, bai <laughs> Edo eta gripa biharra Edo hortikan bosturtera behiak berriz Edo txerriak Edo, bueno, beti dago zerbait Hortoan, ba, ba Eskandaloiek, ba Zortze dute konsumitzaia arekiko, Ba, kontzientzia bat Da Konsumitzaia asko jut, Ikuste dute, ba, galera badagoela ta, Falta, falta dala Zortzeaz, ohalako zareban, non nekasaritza ekologikoa leku bat dakan, da garrantzi garrantzi hartu barduen, ez? Batez ere, hirietan non ez dago, hori esan, esan genuna, guztiz akabatu, a, akatua dago ba, e, nekasaritza. Ez? Batez ere, zerbitzuetatik eta industria, lehenengo sektoreko industria, ba, ez dago dago, ba, igual, e, burniz edo industrialdeetan, parke teknologikoak eta hori, baina mm, lehenengo sektoreak atua dago irietan, ez? Orduan, ba, kontsumitzaiaak eikuste dute hori, eta mm, asieran, larogikoa markadan es, e, estatu espainoelan ari nahizitze egiten, ba, sortzen dira lehenengo taldeak, lehenengoa, ba, bitartekarigabeko e, komertzializatzeko taldea sortzen dire... mila... Mila beratxinunda laro gita bostean rehusen izango zan lehenengo ba, intzindari izan omen zana eta elbrot deitzen zan no ditzen da gero e, elkarte bat sortzen da konsumitzai eta produktoren arteko artekoa ori granadan sortzen da unbela deitzen dana eta hori laro, laro gita marreko amarkadan sortzen da e, bueno hori ba Hori, ba, laro gehi... Laro gehi... Ose, laro, gehi, laro, gehi o lar, laro gehiko amarka da hortan, ba... Kontsumoa, elkar kontsumoa edo... Ba, garatzen da, eta hasten omen da, ba, beste hirietatik ba, ba diudiz Madrien, ba, bueno, ba je, bero, geroago da, baina, bueno, Bartzelonan, Katalunian, Euskal Herrian ere, da, bueno, da, garatzen da, area metropolitanoetara, ez? Bueno, ba larogeiko geik, laro hamarkada hortan ba, bizitzen da kristonezt ba, da mugimendu hontan agroekologikoaren mugimenduan da azten dire garatzen lehenengo lehenengo kontsumo taldeak baino ez dire kontsumo taldea baizik eta ere bere toke politikoa dakatez, bere mugimendu mugimendu sozial, giz, bueno gizarte mugimendu bezala garatzen dira ere eta eta hortikan aurrera bazten dire darrikatzen, ba, helikadura subirautza e, agor ekologiaren garrantzia eta eta kontsumitzaia eta eta koizlearen arteko harreman hori hmm. ez Na, bueno, da hortan uzik go garcos. Sí, es, es jarraituko dugu piska, bai baduzue edo eh, chapasko da. <risa> bueno, ez Bueno, ba ba da gutxi gora vera, no? Vale, ba bueno, gero ba Daniel Garcia ikusten du ba hiru hiru mota daude, ez hiru hiru bitartekari gabeko komertzio mota daudela, bata dela da kolektiboa. Ba, izan daitekena ba, kooperatiba bat, non lurra, bon, non zer, talde bat da, sortzen dana, eta talde horrek e, ustiatzen dudana, produ, pro, e, produ, produ, produztitzen den guztia taldearen txati joana, eta ez da bat ere saltzen hortikan kanpo. Mm -hmm. Bauria dira ez gure taldea da, edo barealaik kooperatibakoek bezalakoa, edo bag en mm, begitazmoa ere. Gero ere, gabeko komertzio individuala ikusten da eta hortan ba, ba, denda txikiak herrietan non hartze dute e, irietatik urbil kilometro asko gehingabeko produktas altzea dituztenak eta gero ere bai batzuk e, hostelerian altzea dituzte edo e, interneten bide altzea dituzte bere notarrak edo bere produktuak da gero ere hauek ikusten dute beste puntu bat benta direkta itze dutena, zuzenezko salmenta. Daueke mantenire eh ustiaketan bertan. E, bo, hauek hemen ez dira, ikusten e, behin Markes Samsung aurrelezo le manda cobilleran. Eh hauei batez ere Frantzialdean eta igual e, Ba Europaren iparraldean ematen direla, ez? Ta bueno, hauek Paperia ba, kere ematen direla, hauek bai ematen direla hemen, baina bueno, igual Eh, Europan ba, garatu haua daude bueno, Zeno lako eredua da hori? Hori da e, e, zuzen eskozalmentarena mm -hmm. da individual, zartzen, individual bezala sartzen zar da baina bueno, beste bueno, bain, Hemen iparralian bai e, bai badaude olako egitasmo batzuk eta e, baserritar batzuk igual e, nahiko modu zuzenian saltzen dituztenak beraien beraien produktuak igual, internet bidez eta Hor dago eh, orain izena zeagoratzen ia egin genul alkarrizketa. Bai hemen urbil ziren gainera ez? Bai eh, pues, pixkate kostaldean eh, banaketak egiten dituzte jo, orain izena astu zaite eta, hori ez da guztiz... Eh, Ez azkenian, beraiek nola baiteko bitartekaria dira, baina... Bai, baina bitartekari bakarra ba, dago. Bakarra dago, Orban, eta... hemen sartuko san bitartekari gabeko komertzi bezala. <hum> bitartekari dago, baina bitartekari bakarra dago, orduan, ez da, kapitalismoaren, <hum> funtsaren, ba, mekani, metodologiarekin batera juten dana, ez? Ba... Ba, azkenian, eredu asko eta, bueno, ba, denak nola baiteko ekologia sustatzeko, E, urbileko komertzio hori sustatzeko eta bueno, pues eredu pixkate aipatzen ari zaren e, kontrako eredu hori e, baindartzeko azkenian ez mm -hmm. da bueno, gero jarraituz ba, pixkate mundura begiratuz ez? Ba, igual ba haintzindari eta zitzen guzugu haintzindari hoiek hamarkadan ba, hasi ziren japonen da oiek, ba, ba familia eta produktore bo, eta ekoizlearen arteko bitartekari gabeko komertzio hori hasi e, ziren melaiek da hauek ba pizkanaka pizkanaka jutzen ziren junsiran handitzen ta bain orain gaur egun bat millo iba family emateiotejateko gustira taue deitzen direte ik ikiditze dira. Miloibate pilo bat dira. Miloibate familia, ez eh? pertson. Miloibat familia. Okapasek, japon darrak ere bai asko dira. Bai, e, bueno, eta txinoak pilo bat. <laughs> <laughs> da gero, Jap japonetik Europara salto egiten du, eta estatu batuetara are bai. Eta estatu batuetan e, irurogita marreko ematen da, garatzen da bat bitartekari gabeko komertzio hau eta hau inglesez, deitzen da community soporte ta agrikultore. Agrikultur. <laughs> gutxi gorabera va ba, komunitatean eh indartutakoa es, baina bueno, ba, e, garrantzia dakan agrikult eh Tauen hauek e, gaur egun, joder, irureun, irureun da, 300, 380.000 familia eh daskate eta gutxi gorabera Laumila Nekasaritz Nekasariei Ba, dirua talan ematen diete De xentere bai, eh? De bai Da gero ere Frantsean ba Garatuena, ba da Asoziat, asoz, asozi, joa, ez nila Frantxezen esotxarran asozi, ez Asoziatioan pugle mantien Deunagrikultur paisan Amap, daitzan dena uh -huh. Dauek, ba, mila, bimila eta batetik Gaurregun Ba, mila 1500 el el carte diré francoisoan eta gru, eta, bat, eta batzen dute 50.000ko 50.000 be, familia. Mm -hmm. Eta gero ja, bukatzeko, ba bo, bo, bo, bo. bueno, gero ere ba peri, a, e, area metropolitanaetan batez, bueno, e, nolarik era egiten, ba Farmers Market Eburus hauek esta, estatu batuetan ematen dire, eta bakarrik Nueva Yorken irurogei merkatu asteko, azte, oza, sea, astero irurogei merkatu ematen dire e. <laughs> iri berdina, ne? Eh? Baina Nueva York euskal herria bide ramar, bueno, amarrez, baina bost bai, amabos milioi edo ditzen gudia, amabos milioi De xente, da gero ere hau oso kuriosoa da Italian ematen den mm, konsumo sozial ditzen dana, dauek, ba, emate dituzte milioi dalareun menu, eguneko menuak. Gere, e, gizarte zentroetan eta komedore eta mm, jantoki, jantoki sozialetan, egin. eta dauek, bai, ade, e, ba, udaletxekin eta bat e, kontaktuan da duetan, ba. Ola kontatuta, ematen du Creston, jende pilla da billela Olako, hombre, balabil ez eh? Azkenia en Olako Hemendakat, eh, zifra bat eh, eh, merkatuaren tasarena A ver, emendago bueno, Asko aldatze dire Depende seine que estudio un estudio eh? da, mm. Dena bezala Se uspone que son independientes, baina bueno Ez daki gudana baño, bueno, A ver, batez ere, jartzen du La importancia agronika Vale, va ba. Ezan bizuet. E, Frantzian euneko geita laua, laua nekazaritza munduan. Ez? Nekasaritzaren euneko geita laua e, agorroekologia oinarrituta da. dago. Alemanian euneko geita irua, Italian euneko geia, mm -hmm. eta Espainian, Espainia estatuan euneko bosta bakarrikan. Abai, eh? Bai. Beste diferentzia dago, eh? Hui, ikusi Espainia estatuko gehiena esportatzen da Europala. Murtiako mm -hmm. guztiori ba... Kamioetan sartu, eta ospa. ospa frantziara, eta alemaniara eta hortikan, eko liarekin, eta guzti horrekin da <risa> ba, hemen jartzen duen, uneko laro gehi esportatzen da Ma, Hau alde batera utziko dugu, ondo, irutzen bazaizu. No, primera. Zeren, primera. Oraindikan, bueno, oraindikan urrengo hemenikan bihaztera izango duzu honekin bai. jarraitzeko, ba, ez? Egal, ba, ja, pasatzen gera, gizarte mugimenduari buruz itzegitera. Ma, son, do, eta gogorara dugu, zein den, e, zeintzu diren, e, testu honen egileak, eta norbaitek, eta izen kaso, zeren igual norbaitek gure azalpenea eta azgain e, irakurri nahi du. Bai, obetan, eta igual pizkagioen zeratzen da... <laughs> Bueno, hau Gaztelania irakurri dut irakurriko dut. Nola den ba zen burua, isen osoa. Eh? Canales cortos de comercialización como elemento dinamizador de las agriculturas ecológicas urbana y periurbana. Dagilla Daniel López García da. Le no de un, eh, con los pies en la tierra, liburuaren ba es es idaslea baina bai koordinatzailea Mark Marque, joder, lenorkituta ez dut idatzikagunoretze. Eh, Markekin batera, da testu hau irakurrizun ba, lehenengo en el primer kongreso estatal de agricultura ecológica urbana y e de Elche. ELX de la Valenciako herri bat. Eh, uh -huh. eh 2011akoa e, e, maiatzan. E, Bausongi, baur duzute testu hori eta guk hemen ikan e, amabostegunera bajarretuko dugu pixka bat horren inguruan egiten orain abestitxo batekin uste entzituztegu eta gero senda izango ditugu ojartzun irratiaren eskutik melisaz itzein godi bote gaurkoan I don't know about that As many times We've loved and We've shared love And made love It doesn't seem to me Like it's enough It's just not enough It's just not enough My love things Girl, I don't know, I don't know why I can't get it up your love, babe Lord, some things I can't get used to No matter how I try It's like the more you give the more I want And baby, that's no lie How should I feel with everything in you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change. Something moving. I scream your name. Look what you got to do. Darling, I... Get enough of your love, baby Girl, I don't know, I don't know, I don't know why I can't get enough of your love, baby Oh, no, baby Girl, if I could only make you see And make you understand Girl, your love for me is all I need And more that I can stand Oh, well, baby Can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unread still. I keep loving you, more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cross you, blow my mind. I get the same old feel every time you're here. I feel a change, something moved. I scream your name what's you got to do with the darling eyes? Can't get it up your love, baby oh, No, no, baby Girl, I don't know, I don't know, I don't know why Can't get enough of your Antxeta Media.info Antxeta Irratia Belaunaldi ororentzako komunikabideak <risa> Melisa kinasiko lea bai, Melisa kinasiko ga Melisan beste hitzenak Toronjil eta Zedron Limonero Aure aurreko hastian hitzein genu nier balu izaz ba, Aure arren estilokoa da Baitare da kaola zitriko Gusto mm -hmm. freskagarri bat Baitare oso goxua Latinez melisa oficinale. Ostuak eta loriak erabeliko Eta toksizidadeik ez du, mignon e, dosia hunditan abortibua izan leike. Eta e, hipotiroidismoa dakar jendin gan ba, arazuak sorditzake. Mm -hmm. Hordun ba, bueno, donak eta hipotiroidismoa dunak ebitatzen badu, ba, nahikoa. Bale. Eh, zertako, ba honeke bai, e, estomaguko sistema nerbiosua lantzen du, relajatzen du. E, antidepresibua da, insomniluantzate balanpolita egiten du, jakekantzate bai, tantzieda dintzate bai. Eta e, kuriosua da, minon, dozi hunditan abortibua den dozi txikitan enbarazuko Nauzeak eta gotxi botzeko gogua hoiketa kendu itenzu. Ara. Mhm. Mm Orduan ba, hola infusio neurri hartu ezkio, ezta? Gegei kargatu gabe, ba kutsara postreko kutsarila batekin ohi nezkeo, nikuste ba ondo ondo kun leikela hortako. Mhm. Mm eh, kuriosidade bezela esango dut erliak oso gustokua dutela. Ah, bai. Esta izargatik finonala dute. E, perfumerian eta likorerian erabiltzen da eta normalin adulteratzen dute ierbalu izakin nastuta hor du ierbalu izai ostentzunin, ostentzunin normalin bilek etortzen dian nastuk mm hor -hmm. du ba, bueno ez da zeha txarra e, mezkla txarra minuen, ba, oi ba, Aurdun daudenak batez ez. Kontun mm -hmm. hartu 2 bi, bitatik eosi ezkeo, bitako iozi neosi ezkeo normali nahstuta datortzendila. Eta entxaladantzat oso kondimentu ona dela Baitare. Abai, baitare. Nola erabiliko dugu entxaladekin? Ba, hostuak, gutuak garbitu eta, hoi da. Baltxu gai pizkat nahstu eta gustuak pixkat aldatzen joteko. Mm -hmm. e, nola erabiliko dugun ba infusioa beti bezala, eta ardua beti bezala. ardua iteko mazeratuko dutugu 80 g landare litro bat ardotsuritan txuritan. hiru e, astez mazeratuko dugu hiru astez ukiko dugu potinjian astua eta tarteka ba pizkat multzuko dugu ez bastian beino ba botellatxu horrei vuelta batzuk eman eta uhum. Iruasteak olatu eta kopatxo bat hartuko dugu otordun aurretik. Aurretik? Aurretik, baiola digestioare ba, lagundu Aha. iten du. Bale. Eta baitare, ba, estraktua o tintura ere inleike. Eta hortako bat hartuko dugu kilo erdi landare, litro bat alkohol iruro gehigradokua, hogeita lau horduz mazeratuko dugu eta hartuko txugu hogei hitoti eguni nirutan. Mhm. Mm Bale, infusioa ipatu zu ez da? Bai, infusioa beti bezala. Ba, taza bako txeko, ba, kutsarilla, kafesko kutsarilla bat, ola. Ni guatzen naz, e, universitate garaitan hartzen nula, tabernabatian horre, melisa ta regaliza naztua. Bai. Ta oso oso goxua zeo, ne? Eh? Bai. Egia san. Mezcla potentia da hoi? Bakarra ez nekin nazen, ba, Melisala saigarria zenik. Bai, minior, do... Eh, bi bi landareoetan Do justu kontradizio Omdibat, ez? Eh? Zemelis lasaigarria da Ta kanela estitantia da mm -hmm. Minion eh, Mezcla interesantia da Zerti kan Kanela estitantia da Minion estitatzen duna da Suprarren alak eh, Suprarren alak dia eh, Giltxur gainean Kokatuta dauden organo Organuak mm -hmm. Bola triangulo forma dute eta dia, gure bizitzan ematen diguna adrenalina eta uh -huh. excitazio sexuala eta eztitazio ez sistema nerviozuan eztitazioa, baizik, eta gorputza benetan berdun indarroi, ez? Uh -huh. Orduan, zu lasai mantentzen zaitu melisak, bineo kanelak aktibidadi amaten zaitu, ez? Orduan, uh -huh. ezkola no? Bye. Mm -hmm. mezcla politian. oso goxua bentzat gaporez oso goxua bai bueno aste geio hoxe melisa iburuz hoxe vale. bueno ba, magian magian Vai. esango dugu maitasunaren zoriontasunaren ta ilusiluan landaria bueno, dela bueno gende asko landaria ez handik ordeana dena na dena na ai bere magiakekin lasaitasuna ta galdutako esperantza berreskuratu gutu Eta zoriontasuna eta ma maitasuna faltatxugu nien beharrezkoa dugun baltsamo goxuoi Ara. transmitituko digu ez bihotza alaitzen du eta pena guxatzen du oseak, bueno, ba, mundu guziak erabiltzeko ba, aproposa ez Ba Bai, oi esto sobran ino ez, ez I love the love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 love to gain complete control of you and handle even the heart and soul of you so low at least a small percent of it you karlari eguna dugu gaur musikalki behintzat Bai, bai, barri guaita hori utzi gotzina Bai, ez Eta Billy Holiday entzuten ari zarete hotxak honetan eta txingurri hotxak honetan faiatu digu gurelkarrizketan nagusia Gorka izan bargenun e, txampon sozialaren mintegia zitzeiteko, asteburu guru honetan e, ospatu behar dena eta tamalez ba, Ezin dugu, berarekin harremanetan jarri Telefonoa ematen du itzalia dagoela Edo zerbait, eta bueno Horrengo ba, baten Akaso, no, eh. emendekan bihaztera ba, Galetu halko diogu nola junden, eh, nola junden Mintegi hori Eta bueno, azalduko digu eh, Zer den txampon sozialaren kontu Guzti hori Einde zakeguna hori bai da Ez dakit gobaratzen zaren Horeindela ilabete batzuk eh, Berarekin egin genuela E, irunen egon du zen Bartzelonako ez Bartzelonako ez Kataluniako kooperatiba integralaz hitz e, egiten eta ba, berarekin hitz egiteko aukeratsxoa izan genun elkarrizkettatxo bat ingenion eta bertan zigun kontatuziggun nolako kooperatiba den, edo nolako sarean, nolako ekimena den e, Kataluniako Kooperatiba Integrala, eta bertan ere bai, ba, pixka bat, itzeiten zuen txanpon sozialaren inguruan, eta beno, ba, nola bestia, nola gaurkoan, zuzenean ezin dugun izan, ba, beno, e, zer hiru ditzen zaizu hori entzuten badugu? Ondo, ondo, ondo. Gauza bakarra izan, izan da, ba, ko, e, bilatu barku dola, bai, hemen aurkitzen dut... Hale. Hemen txedokat bai Beraz elkarrizketa hori entzungo dugu Eta gero gure saioaren azken partean Ba asteroko edo bi asteroko RZB RZ ganoa izango dugu Bueno, agorkarekin aurkitzen gara Kataluniako ko kooperatibo integraleko kidea Tabaitaren nola bai Tauzolan ekimeneko kidea arratsaldeon gorka Ba bai, arratxaldeon Pues bai, hemen E... Kataluñaldean kooperatiba integralan e, ekimenean, eta hemen pues, alde neinan ere Euskal Herrian hausolan ba, ekimenean. Hori eta gaur bertan irunen egon zera, itzaldi bat ematen, asaltzen pixka bat e, zer den kooperatiba integral delako hori, eta, bueno, labur-labur izan behar duz, ze, karo, asalpen asko berritu normalean, baina labur-labur nola definituko zenuke ba, Kataluñan e, martxan jarri den ekimena.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 E, edo e, eraso egin daitekeen e, sistemarik e, egonkorrena dela sarea delako eta haietako nodo bat ere ba eh dena edosein erasotua baldin bada edo erasoa ere eraso barnetik eh bultzatzen bada sarea zare bezala funtzionatzen jarraituko jarraituko luke. Orduan hori babestea bestea, gizarte baten berrera ikitzea eh moduan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 eta pues el bat eta hasierako el bat ba, izan daiteke hori, ez. azken finan, e, badagoena hor dago, asko da ere, e, baina behar du nolabait e, sareak ematen dion eh indar hori, es, eta benetan proiektu hoiek e, sarean lan egiten hastea eta benetako alternativa eh eh egonkor bat izatea. Eta beno, amaitzeko eta borobiltzeko, badago sistema alternatiborik ezagutzen dugun kapitalizmonetara? Bueno, badagoen edo ez, ez dugu, behar bada ez dugu inoiz jakingo, ez, baina gutxien ez, hortan saiatu e, gara, ez, eta, eta hori pasatzen da, hausnarketatik, ba, ba ausnark, lehen, lehenik eta behin eta bigarren ba, ba praktikatik, ez, eta orduan...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 ala izaten ari da gutxenez, ba, jendearen artean izaten ari duen harreran eta, bueno, pues, e, bakarrik e, falta zaiguna, ba, guzti hau praktikara eraman, garatu, eta eta ikusiko dugu benetan ere alternatiba denedo, es. Gorka, bambi, esker, eta beste bat arte. Vale, eskerrik asko. din fi da e, rian meschet ikusten saitut jartzen aidan musikarekin gaurkoan ez? Hause dit Piaf, mũi ene zangodoa, Beno, hortxe izan dugu gorkan Kataluniako kooperatiba integraleko kidea baita auzor lan ekimeneko kide ere bai eta esan sanbezela, azteguruntan ba, txanpon sozialaren mintegia ospatuko da, gaur tamalez ez zin izan dugu berarekin itzegin eta bueno, saiatuko gera, ea emendikan bi astera, ba horren e, balorazioa iteko elkarrizketa baiteko aukera izaten dugun berarekin, ea saltzen digun ere bai e, txanpon soziala zertan datzan eta pixka bat ba nolako dauden ere bai Euskal Herrirako eta baka bort iel hori gartor ira eta saioaren azken amar minutuetan sartzen zarenea, sartzen garenean ba gure errez eta veganoa uste dut izango dela bai Gure herrez eta Beganoaren e, tartea iristen daure intxe bertan Eta horkoan intxaur eta kalabaza patea izanen ditugu Horretarako, intxaur eta kalabaza patea iteko Ze behar duzute? Ba, gramo intxaur, txikitu Eunda berrogeita margramo, kalabaza, berrogeita margramo, guriña, eungramo, hogi, integrala, berrogeita margramo, parmesano, gazta, beraz ez da, vegano izango, baizik eta vegetarianoa. E, eta gazta hori, arraspatuta izan behar du, eta, bueno, ba, oreganoa, piperbeltza, gatza, ura, eta olioa. Eta orain nola egiten da guztio. Ba, hemen dugu, errez eta... Dotore, dotoria. Ogi aurpegin batean bustitzen jarri. Kalabaza zati, txikitan zatituta olio pitin batean salteatu. Gatza eta ur pixka bat e, bota eta zu bajoan egosten utzi. Ogiari ura ondo kendu eta kalabazari batu. 15 bat minutu zegosten utzi eta sutatik atera. Norberaren gustura, oreganoa eta piperra bota, parmesano gazta eta gurina, botatzarekin batera, energiaz, nasi, pasta homogenioa lortu arte. Intxaur txikituak geitu eta pare bat orduz, oska sartu. Ostu mm -hmm. ondoren, atera eta hoian zabaltzeko prest da patea. Hortuan gaztarena norbera botatzen bai, edo du? Bai, hori izan daiteke edo, edo gaztari gabe izan daiteke ere bai. E, gaztetxean egin izan dare bai pate bat nahiko... Naiko goxua, nahiko erresa dela oliva beltza patea. Mm -hmm. Eta hori okeras bano go, tipula desente, tipula, edo piper gorrila. Ja, ez goratzen. Tipula, tipula, bai. Ah, Zalantza ditut hine, eh? igual zen tipularekin. Mm -hmm. Baina tipula, e, edo tipula, edo piper gorrila, igual zen piper gorrila eta Eta oliva beltzak txiki-tsiki eginak, eta baitare oso oso goxua gelditzen da. Ero ere... Txampiñoi patea ere, or, gazen, <coughs> jantoki vegetariana noiz no ere eman patea vai? duguta, oso gozula zegoen. Eta hori no lehiten da? Hoi, za, txampiñoiak egitea normal, za, tipula, ara txuria, eta txampiñoiak lapiko batean egozten utzi, utzi ardo txuri epitin bat bota, egozten ari denean, jaurru gabe gelditu duanean. Da gero... Tomillo ere botatzen genion eta limoiiapur bat. limoi baten edo erdiaren xukua hori norberak ikustea bere gustola egon arte, to milakin bezala. Da hori dana naten genuen, hori pasta homogine bat egin arte, eta gero ere piper beltza botatzen genion. Eta oso oso gozuak jendeak oso, oso gustk aseukan. Hortxe hiru bate errez eta zuen gustturako nahiago duzutena, eta beste bakarlari bat daukat perre este batxingurri hotxaken playlistoneta, maña nao igual, ba beste, beste estilo batetako bakarlaria. Zampi, zampi Lemonegaz zampi Zampi Eusna mazel bat Mazel bat Botila bat ardo Ardo Ekompañia Ona Maiaren Eta Hemenche gutxi gora bera amaitzen zaigu denbora eta gaiak ere bai eta beno ba hemendikan bi astera izango dugu zure gogu eta horren jarraipena eta ber gorkarekin hitzein dezakegu horrea pues on dibili hemika yere eta gure entzule gusti hoi ere gabon eta hurrengo astean bearekin gomosarete baina hemendik bi astera elkar ikusten gara berriz on izan ayo Bare bat ainarrean Eta onjo batzuk bendilaren